Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vassalatu vassalamu ala işrafilənbiyyə və seyyidil mürsəlin əmma ba'd Rabb işrahli sadri və yəssirlə əmri vəhlülüqdətə minlisəni yəfqəhu qovlib Həmd olsun Allaha təkdir, şəriksizdir, əbədidir, əzəlidir Nə doğub, nə doğulub, onun heç bir tayı, bərabəri, bənzəri, oxşarı, müsli yoxdur Və həmd Allaha ki, o hər şeyi əvəz edir Hər şey onu əvəz etmir və həm də olsun Allahə ki, o imkansız şeyləri mümkün edir. Ölüdən diri çıxardır, diridən ölü çıxardır və o bir şeyin olmanı istədikdə ondan yalnız və yalnız ol deməkdir. Və sonra salat və salam olsun Allahın sevimli Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin və əhli beytinin və sahabələrinin və qiyamət gününə qədər onların yolunu gedənlərin üzərində. Bugünkü dərsimizə başlamamışdan əvvəl keçən dərsdə bəzi hədislər zikrətdik. Qardaşlar, orada keçən əsərlərin və hədislərin elə iki qaynaqlarını istədilər. Birinci, Təzqiratul İxvan kitabı və ikinci, İmam Cəlaləddin Əs-Süyudin Qəbir aləmi kitabı sadaladığımız məlumatları elə bir genişliyi ilə təhsilatına o tapa bilərlər. Sonra risalət Acilə 4 İbni Cəvzinin səbat i kitabı və həmçini İbni Qeyyimin Ruh kitabı. Sonra mövzumuza davam edirik. Müsləman qardaşlar, dünyayı aldanıb Allahı unutmamaq üçün və yaxud Allahı layiqincə xatırlatmağa xatırlamağa çalışmaq üçün öləndən sonra <coughs> öləndən sonra xatırlanacaq ikinci bir şey var ki, o da qəbr aləmidir. Qəbr azabını xatırlamaqdır. Necə ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "İnsanlar cənazəni qəbrə basdırmaq üçün aparanda cənazəyə danışır. Onun səsinə insan və cinlərdən başqa ham eşidir." Əgər ölən insan salihlərdəndirsə, belə deyir Məni bastırılacağım qəbirə tez çatdırın Yox, əgər bu insan pis əməl sahiblərindəndirsə Özünü qəst edərək belə deyir Vay olsun mənim halıma, məni hər aparırsınız Və cənazənin bu səsini insan və cindən başqa hər kəs işidir Əcsi İmam Buxar revayət etmişdir Ey Allahın qulları, qəbir sizi dünyadan axirətə aparan bir qapıdır Və bu qapının nə vaxtsa sənin üçün asılacağını da unutma Və bir gün bu də, dünyaya gəldiyin kimi, bir gün də bu dünyadan gedəcəksən. Və qəbir sənin üçün əməllərinin müqabilində ya cənnət baxçalarından bir baxça, ya da cəhənnəm quyularından bir quy olacaq. Allah bizləri qorusun. Və əhl-i sünnənin əqidəsi ölümdən sonra baş verən hər şəyə iman gətirməkdir. Onun içərisində qəbr əzabı da var, qiyamət də var, aməllərin çəkilməsi də var və s. əməllər var. Və bütün bunların da axirət imanının, axirətə olan imanın, imanın 6-cı şərtinin içinə daxildir. Və bu məsələlərdən bir də insanın qəbrdə sorğu-sual olmasıdır ki, insan basırıldıqdan sonra onun yanına iki mələk gəlir. İnkar və Münker adında, inkar və Münkar adında Ki mələk gəlib onu soruqsal edir, Rəbbin kim, dinin nə, Peyğəmbərin kim, deyə suallar soruşur. Mömin, kims Mömin kimsə, Rəbbim, Allah, dinim, İslam, Peyğəmbəri Muhammed s.a.v. deyir. Həcsi Şeyx Albani səhirləşdirib. Və Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, Quran-ı kərimdə Allah iman gətirənləri dünyada da, axirətdə də möhkəm bir sözlə sabit edər. Və təhsil alimləri gətirir ki, ahirətdə onları möhkəm bir sözlə sabit edər e, ayəsində nəzərdə tutulan elə bir ki, insanın qəbirdəki soruq sualıdır. İbrahim Sürəsinin 27-ci ayəsi Allah, Allah qəbirdə iman gətirənlərə bu suallara cavab verməyə sənlaşdırar. Kafirlərə, münafiqlərə, zalimlərə isə bu suallara cavab vermək nəsib olmayacaq ta qiyamət günü ta qiyamət günü qopanacaq onlar qəbrlərində əzab olunacaqlar məsəl bunun içində kafir kimsə qiyamətin əsla qorxmasını istəməyəcək çünki qiyamət gəlsə onu bundan da daha bir şiddətli əzab gözləyir və İbn Ömərdən rəvayət olan hədistə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki sizdən biri vəfat etdikdə Cəhənnəmlikdir isə cəhənnəmdəki və cənnətlikdir isə cənnətdəki yeri səhər axşamına göstərilir Və ona qiyamət günü Allah səni öz məqamına göndərəcəkdir deyilir Məhz bunun üçün kafir insan, yəni yeri cəhənnəmdə olan kimsə dirilməyi istəmir Və Zeyd ibn Sabit buyurur ki, Peyğəmbər s.a.v. ilə birlikdə Bəni nəccara aid olan bir yerə çatdıq, qarşımıza 5 ya təxminən 6 qəbir çıxdıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu qəbirlərin sahiblərini tanıyan varmı deyə soruşdu. İçimizdən biri mən tanıyıram dedi, ey Allahın rəsulu. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem soruşdu ki, bunlar nə zaman ölüblər? Və adam dedi ki, bunlar İslamdan əvvəl cahiliyyə dövründə ölüblər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bunlar qəbirlərində fitnəyə məruz qalırlar və xud əzab olunurlar. Əgər ölülərinizi dəfin etməmənizdən, Qorxmasaydım, sizə qəbir əzabını eşitməniz üçün Allah Subhanahu Taaliyyə dua edərdim. Hədsə İmam Buxaribu Müsləmi rəvayət edib. Və Osman radiyallahu anhından rəvayət olunur ki, qəbirlərin yanından keçəndə çox, çox ağlayardı. Ona deyirlər ki, soruşurlar ki, sənin yanında cənnətdən, cəhənnəmdən danışılanda bu qədər ağlamırsan, amma qəbirləri görəndə özünü itirirsən, Qəbirlər sənə, qəbirləri sənə xatırladanda çox ağlayırsan. Osman radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyinə işitdim. Qəbir, axirət mənzillərinin birincisidir. İnsan ondan qurtararsa, ondan sonrakılardan da qurtaracaq. Yəni, bu mənzillərin əvvəli yaxşı olarsa, sonrası da yaxşı olacaq. Yox, əgər pis olarsa, ondan sonra gələnlər də pis olacaq. Hədsəy İmam Buxarə, o müslüm rəvayət edir. Və müəmin kimsələrə gəldikdə isə, Allah subhanahu wa ta ta'ala buyurur Şübhəsiz ki, Rəbbim Allahdır deyən Sonra sözündə düz olan möminlərə Ölüm ayağında mələqlər naziz olup Bələ deyər Qorxmayın, kədərlənməyin Sizə vaad olunan cənnətə görə sevinin Fusilət surəsinin 30-cu ayisidir Allah subhanahu wa ta ta'ala bizi bu kimsələrdən iləsin Amin. Və Ümumiyyətlə qəbr əzabına gəlmişkən Toxumaq istədiyimiz məsələlərdən biri də Bildiyimiz kimi 3 Yəni aləm var, bir yaşadığımız bu aləm və bir bərzax aləmi bir də ahirət aləmi və qəbir əzabı barisində gələn hədislər, neymətlər, istəyir əzab, istəyir neymət, bunlar hamısı insana bərzax aləmində ərz olunur və ola bilsin ki, insan ölsün, yandırılsın, kül olsun heç ola bilsin ki, qəbirə bastırılmasın və bu insana yenə də bərzax aləmində Yaxşı insandırsa, elə bil ki, bərzəx aləmində ona bir cənnət verilir. Əgər pis insandırsa, ona bərzəx aləmində əzəb olunur. <coughs> və inananlar və ümumiyyətlə, müsəlmanın etiqadı budur. Və insanlar qəbr aləmindən sonra sur ikinci dəfə üfürlənə kimi, qəbirlərində qalacaqlar və sur ikinci dəfə üfürüldükdən sonra ölülər qəbirlərindən çıxıb soruqsal üçün Allah subhanahu ta'alanın hüzuruna gedəcəklər və Əbu Hureyra radiyallahu anhu digər hədislərə vaid edir ki, Allah subhanahu ta'ala suru üçrəndə yağış yağdıracaq və insanlar elə bir ki, o yağışdan yavaş-yavaş öz qəbirlərindən elə bir ki, gücələcəklər və ümumiyyətlə Ölülərin dirilməsinə məntiqi baxımdan yaxınlaşanda Doğrudan da Allah subhanahu ta'ala əgər insanı, dirildib, insanı yaradıbsa Və ikinci dəfə insanı həyata qaytarmaq heç bir şeydir Yəni insan psixologiyasından fikirləşəndə Haşa, Allah subhanahu ta'ala buna qeyas olunur Ümumiyyətlə insanların öz aləmində hər bir şey birinci dəfə yaratmağı düzətmək çətindir Çətinlik əsas o işi birinci dəfə görəndədir Və ikinci dəfə o işi görmək, şək yox ki, birincisindən qat-qat hasaddır. Əgər Allah subhanahu wa ta ta'ala insanı birinci dəfə dünyaya getiribsə və ikinci dəfə onu xəlq etmək heç bir şeydir. Həmçini bir hədistə gəlir, bədəvi ərəblər gəlirlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin yanına, soruşurlar ki, bizim dədələrimiz, babalarımız onların sümikləri çürüyüb, onlar məhv olub gediblər bilirsiniz ki, qəbirdə olan əzə, əzab və nəlimət qeyb aləmidir. Məsələn, sən gedib kimisə qəbrini açsan, əgər cənnət əhlindən isə oradan gülcüşək şey çıxan deyil və yaxud cəhənnəm əhlindən isə oradan alıq çıxan deyil. Bu qeyb aləmidir. Və gəlib soruşurlar ki, bizim dədələrimiz, babalarımız ölüb-gedib, artıq sümüqlər də çürüyüb. Allah subhanahu ta'ala onları yenidən həyatda necə qaytaracaq? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Deyir, insan öləndən sonra hər bir şey çürüyür və insanın bədənində bir buğda kimi bir şey sağ qalır. Və Allah Sübhanə-Hü Teala ondan insanı həşr edəcək və yenidən ondan insanı həşr edəcək. Və həmçinin elimdə də sübət olunub ki, doğrudan da insanın bel hissəsində belə bir kiçik hüceyrə maddə var ki, insan böyük ses temperaturda donanda da və yaxud yananda da o elə bir ki canlı qalır. Və ümumiyyətlə ölülərin dirilməsi barəsində 124 min peyğəmbər gəlib, hamısı bu eyni sözü deyib. Hamısı baxma ki, biri yehudilərə gəlib, kimi başqa millətlərə gəlib, kimi başqa millətlərə gəlib və hamısının elə bir ki, ittifaq elədiyi məsələlərdən biri də nədir? Ölülərin dirilməsidir. Yəni tarixin fərqli-fərqli qaynaqlarına baxsaq, bütün peyğəmbərlər hamısı bunu bunu elə ki, bunu bunu edib öz sözlərindən, qövüllərindən. Və həmçinin, xüsusən də xristiyanların tarixində, ələ-ələ belə şey xristiyanlar inkar eləyəndə daha şiddətdir. Çünki Allah subhanəla onlara göndərdiyi Peyğəmbəri böyük bir möcələ elə bir şey göndərmişdir. O möcələrdən biri də ölləri diriltmək idi. Kısa Peyğəmbərin möcələrindən biri də nə idi? Ölləri diriltmək. Əgər Allah subhanəla taalanın yaratdığı Allahın izni ilə bu işi görürsə, görün, Allah subhanahu taala için bu işi görmək nədir? Heç bir şeydir. Və həmçini <coughs> çox vaxt, elə bir ki, ateistlər və yaxud mülhətlər sual verirlər ki, hə, diriləcək deyirsiz, deyəcəz, amma ki, onlara misal, verir, misal çəkirlər, o misaldan sonra deyim daha aidin olsun, deyirlər ki, insan öz qəbrində, elə bir ki, o dedik, o büceyrə kimi, Bir şey qalır və ondan cücələcək Və bunun da misalın, misal çəkilər ki, məsələn Buğdanı biçirsən, uzun bir müddət saxlayırsan, yet deyil Sonra atırsan torpağa, o yenidən əmələ gəlir, gəlmir Görürsən ki, yenidən cücəlir Amma ki, baxanda onun içində zahirən bütün funksiya hər bir şey deyilmişdir Quf quru idi Və Allah subhanahu taala yenidən ona can verir Və onlar qaydı deyirlər ki Anı, bəs bizim dədələrimiz, babalarımız milyon illərdir, torpağın anındadır, bəs niyə cücərmirlər? Onlara cavab verirlər ki, hər bir şeyin vaxtı var. Elə şey var ki, hər il cücərir. Məsələn, Allah subhanatalı gözümüzün qabağında otları öldürür və yaz gələndə yenidən cücərir. Otlar ölür gedir, yenidən cücərir. Və buna deyirlər ki, otların kökü... Məsələn, ateistlər deyil ki, otların kökü torpağın altında diri qalır, ona görə cəlir Və biz də deyirik ki, insanın da kökü torpağın altında diridir Amma ki, elə şey var ki, hər il cəlir Və elə şey var ki, botanikada elə bitki var ki, 7 ildə bir dəfə gül açır Və elə bir, elə bir ki, güldü bitki var ki, ömründə bir dəfə gül açır Və insan da elə bir ki, yaralıldıdan sonra iki dəfə elə bir gül açır Biri, Allah subhanallah ilk dəfə onu dünyaya gətirəndə və ikincisidir ki, qiyamət günü qəbirlərindən çıxdıqdan sonra. Əgər Allah subhanallah gözümüzün qabağında hər il otları öldürüb dirildirsə, insan bundan daha şərəflidir. İnsan dirilməyə daha layiqdir və insan elə bir ki, dirilməyə daha mühümdir. Əgər lazımsız otlar həşr olursa, hər il necə ola bilsin ki, şərəfli və önəmli olan insan otdan aşağı olsun və dirilməsin. Və qəida mövzumuzda Allah Sübhana və Taala bütün insanları, heyvanları qiyamət günü öz ruhlarına qovuşturacaq. Və qəbirlərindən çıxan insanlar ətraflarına baxdıqları zaman çox qorxun şeylər görəcək. Göylər paramparça olub, ayağının altında yer sirkələnir, böyük dağlar didilmiş yun kimo olub, dənizlər qaynayır, onuzlar tökülüb bu dəhşətli mənzərəni görən insan sərhoş hala düşəcək. Və Allah Sübhanahu Teala qiyamət gününü Quran-ı Kərimdə vəsf edərək buyurur ki: Günəş sarınacağı, ulduzlar töküləcəyi, dağlar yerindən oynadılacağı, boğaz dəvələr başı başına buraxılacağı, vəhşi heyvanlar bir yerə toplan toplandırılacağı dənizlər qaynadılacağı, ruhlar bədənlərə qoğuşacağı, diri-diri torpağa bastırılan qız uşağından hansı günaha görə öldürüldün deyə soruşulacağı, səhifələr açılacağı, göy yerindən qopardılacağı və ya parçalanacağı, cəhənnəm alovlandırılacağı, cənnət mövimlərə yaxınlaşdırılacağı zaman hər kəs bugün üçün özünə təd tədarik etdiyini biləcəkdir. Təkfir Sürəsinin 1-14-cü ayləridir. Və o gün insan qəbrindən çıxanda insanların ahnaləsini naləsini və fəriyyət səslərini işitəcək. Allah subhanahu ta'ala yəni quran kərimdə buyurur ki, onlar deyəcəklər, vay halımıza, bizi yatdığımız yerdən kim qaldırdı? Bu, Allahın insanlara vəd verdiyi qiyamət gündür. Doğrudan da Peyğəmbərlər doğru deyirlərmiş. Yənsin sürəsinin 52-ci ayisi. Və o gün insan qəbrindən çıxanda özünə fayda vermək üçün öz yaxınlarına, tanışlarına, Atasına, anasına, öz valideynlərinə müraciət edəcək Ana deyəcək, ey oğul və ya ey qızım, sənin üçün gecələri oyaq qaldım Sizi böyütmək üçün hər bir əzab əziyyətə qatlaşdım Sa Saçımı süpürge etdim Bu insan, bu etdiyim yaxşılıkların müqabilində heç olmasa mənə bir cəsab verin ki Onunla Allahın hüzuruna gedim Və o gün insanın bütün sevdikləri, dünyada ikən onun üçün can verməyə hazır olan kimsələr O gün o insanı əli boş geri qaytıracaqlar Və bizim və deyəcəklər ki, bizim səndən daha çox ehtiyacımız var Və Allah Subhanahu Təala Quran-ı Kerimdə buyurur O gün insan öz qardaşından, anasından, atasından, arvadından, uşağından qaçacaq O gün onların onlardan hər kəsin yetərincə dərdi olacaq Əbəsə Sürəsinin 34-37-ci ayları Və digər bir ayda Allah Subhanahu Təala yenə buyurur Ey insanlar, Rəbbinizdən qorxun, həqiqətən qiyamət gününün sarsıntısı dəhşətli bir şey olacaq, o gün hər bir ana əmizdirdiyi körbəsini unudacaq və o günün qorxusundan hər bir hamilə qadın körbəsini düşürəcək, o gün insanları sərxoş halda görəcəksən, halbuki onlar sərxoş deyirlər, Allahın əzabının hədsiz şiddətli olduğundan bu hala düşüblər. İbrahim Suresi Və digər bir rəvayətdə Allah, ə, ayıda Allah subhantala buyurur Əgər küfür etsəniz Allaha asi olsanız uşaqların saçlarını ağardacaq gündən canınızı necə qurtaracaqsınız O gün göylər parçalanacaq Allahın vədi mütləq yerinə etəcək Həqiqətən bunlar <coughs> Həqiqətən bunlar Rəbbindən qullarına olan bir nəsiyyətdir. Kim istəsə Rəbbinə tərəf yönələr Müzzəmbil Sürəçi Və Aykə radiyyəllahi anhadan gələn Anhədən gələn qavayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Allah subhanahu ta'ala qiyamət günü insanları həşr eləyəndə insanlar çıxım-çılpaq alacaqlar. Ayşə radiyallahu soruşur ki, ya Rasulallah, necə olur ki, bəs o gün insanlar bir-birilərinə baxmayacaqlar, bir-birilərinin övrətlərinə baxmayacaqlar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, ya Ayşə, o gün insanların başı elə qarışacaq, dərdləri o qədər böyük olacaq ki, insanlar başqa şeyin halında hal Necə ki bu gün insanın başına bir dərd dərd gələndə, insanın çox sevdiyi nemətlər vurğu dünyada. Kimi qadınları sevir, kimi uşaqları sevir, kimi yeməyi içməyi sevir, kimi harasa səfər eləməyi sevir və sair buna bənzər. Amma o insana bir müsibət üz verəndə görürsən ki, o adamı artıq halı dəyişir. Heç bir müsibətləsən o insanı şəfin aça bilmirsən. Ona görə də Peyğəmbər buyurur ki, qiyamət günü iş o qədər ciddi olacaq ki, artıq insanlar bir-birlərinə baxmağın həyində olmayacaqlar. Hədsi İmam Buxariv onun üçünə mürəvayət edib. Və ümumiyyətlə, tün hədisləri toplayanda insana qiyamət günü ancaq və ancaq fayda verən onun salih əməl olacaq. Ona görə hər birimiz bu dünyada gücü çatan qədər salih əməl toplamağa çalışmalıdır. İnsana verilən elə ki, fürsətlər, vaxtlar, alimlər yətirir ki, yay qlubları kimidir və yay qlubları da tez yox olub gedir. Ona görə bu fürsətlərdən qardaşlar istifadə eləmək lazımdır. Və kimin nə vaxt, harada, necə öləcəyi bəlli deyil. Adam var ki, bugün aramızda da ola bilsin, sabah aramızda olmasın. Ona görə heç kimi şeytan aldatmasın ki, hə, sonra eləyərsən, sonra sabah qazanarsan, sonra işləyərsən, heç vaxt bugünün işini sabahı bıraxmıyın. Xüsusilə də elə, bu, elə əməllərdir ki, bu əməllər insana qiyamət üçün fayda verən əməllərdir. Elə iş var ki, haradasa onu sabaha bıraxmağın, ahirət baxımından onun sənə dəxli yoxdur. Taq evdə razitqə xarab olub, məsələn, onu düzətmək və yaxud mübah əməllər. Amma sabab olan məsələlərdə artıq öldüyün kitab bağlanır. Ondan sonra nə artırmaq olur, nə də əskitmək olur. Allah subhanahu wa ta'la bizə eştifaylayanlardan eləsin. Allah, Eləlik olunla kifayətlənirik. Sallallahu aleyhi ve səlləm, alə nəbiyyilə Muhamməd və alə aleyhi ve səhbə səlləm.